Ви не могли б згадати ці об'єкти? «Всього не згадаєш, бо це ж добрих два десятки років. До того ж, ніяких писаних розпоряджень, все тільки по телефону. Скільки у Києві кабінетів? Тисяча, десять, сто тисяч. І в кожному кабінеті телефон. Від звеніння в голові суцільне гудіння. Колись у Києві дзвонили дзвони, це була краса. Тепер дзвонять телефони, «Нудьга і отупіння. Про шрамка завжди, скільки я і згадаю, були дзвіночки відрядити туди і туди. З екскаватором. І ніяких розпитувань». «Як ви це поясните?» – урвала його Оксана. «Знайомства? Ні». «Хабарі? Все може бути, хоч знаєте ж, не впійманий, не злодій». Ви могли б назвати бодай деякі об'єкти, куди Шрамко влаштовувався завдяки таємничим покровителям. Ну, палац піонерів, знаєте, на Печерську, навпроти вічного вогню. Палац запроектували на місці Миколаївського військового собору. У Києві вже така сверблячка. Ставити нові будівлі неодмінно на місці колишніх святинь. Шрамко орудував своїм екскаватором, здається, на фундаментах Миколаївського собору. Тоді стали прокладати на подолі лінію метро. Відкритим способом. Шрамко туди. «Ну, тут я його і притиснув. Хочеш розкопувати весь поділ? Переходь на постійний в метробуд». Вернувся він, як шкідливий кіт. Олімпіада в Москві – Хтось у нас в міськраді підрахував, скільки буде в Києві олімпійських гостей, і розпорядився спорудити біля Софійського собору туалети для іноземних гостей. Там, біля собору, є яблуневий садочок. От посеред того садочка начальство й вирішило копати котлован для валютного нужника. Святотатство? Немає сумніву. А Шрамков же там. Загнав туди свій екскаватор з вечора, вночі став копати. Вранці прибіг якийсь старий архітектор, упав перед екскаватором на коліна, розпростер руки, не пущу, не дозволю. Археологічна зона. А Шрумкові що? Відійди, папашо, а то із увічу. У мене талон на вирубку саду і на земляні роботи. Ну? Тоді дача номер один, на місці козацького Межигірського монастиря. Об'єкт засекречений, миша не проповзе, а шрамко вже там. Пішли розмови про відбудову Успенського собору в Лаврі. Обгородили руїни собору парканом. За парканом задер стрілу екскаватор. Чий екскаватор? Шрамків. Фантастичний чоловік. А тільки я добре знав, що добром це не скінчиться. От тепер ви кажете, що Шрамко мертвий? Воно до цього йшло. Остання його робота була на розкопі фундаментів собору святого Федора. Вам про це відомо? Хто просив послати туди Шрамка? Та хто ж? Археологи. Археологи для вас не інстанція. Хто ще? «Ну, може, оте товариство, що відає пам'ятниками старовини. Мені обіцяли, що там роботи на день або на два». «Я повинна запротоколювати ваші свідчення», – сказала Оксана. «Що ж тут протоколювати?» «Такий порядок. Це єдине, що я вам можу сказати». Літній день не мав кінця. Сонце, мов би в бажанні висвітити на потаємніші закапелки злочинів, стояло в небі майже незрушно. Та видимої помочі у розслідуванні Оксана не помічала. Всі версії, які вона вибудувала, досі розвалювалися. Усе висклизало із рук. Страх наповнював душу Оксані. А що, коли та невловима труїтелька завдасть ще одного удару? Хто такий Шрамко? Яка його роль? Коли припустити, що саме він керівник злочинної групи, то як пояснити його смерть?